Bună seara, prieteni, bună seara, tuturor! Din atâția doci și doage, mult mi i drag și mult mi i drag, că de mult ce mă și mai mult îndregeți Dogul doagă, doaga, doaga, unul drag și alta dragă. Dogul doagă, doagele, dragă, dragă, dragă. aș da dogul pentru o doagă, care mi-este cea mai dragă. Ea dogește tot și toate și o doagă cine poate. Dragă, doge, doagă, dragă. Până când o dragă doagă, doagă, dogele, dogina, întunericul, lumina și mai doagă cineva numai pe inima mea.